Yeah. Mm. Du vet vi hade den där frågan på Instagram Om du skulle åka till Stockholm Och så sa 91% ja Och så ska du åka till Stockholm ja, Och säga ja. ja. Kan vi inte ställa en fråga så här Får Martin hoppa av sitt jobb Och åka till New York och spela trummor på jazzklubbarna där? <laughs> ja tjena Det kan ju du drömma om då? Don't tell me that your life is dull and grey My only answer is Hey, hey, hey, hey. Let's go crazy in the wild And if by chance we make a child That just means that we're alive and healthy yeah. Hej och välkomna till avsnitt 75 av Bonuspappan och <skratt> Plusmamman Plus En podd om livet i en bonusfamilj, bonusfamilj. Sluta, avbryt Det är som, ah, det är som en mig. liksom rapplåt Jaha, en ska vi rappa ja. den Med tyngdpunkt på föräldraskap Räberskap. Och relationer, relationer. Jaha jag tänkte att det skulle komma så här: Föräldrar, föräldrar, föräldrar, föräldrar Skap, skap, skap Men det ville bara, upprepa. Jag bara tryckte till lite på det vissa ord så helt Annorlunda Annorlunda, var ett bra ord mm. Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omlägg Vad händer med Halmstad? Nej, Halmstad finns Hallandsposten Jaha Då gränsen går någonstans söder om Falkenberg Där typ Ugglarp kanske I Ugglarp tror jag man läser i HN Ja. Och så sen neråt, vad är det sen? Getinge, Harplinge, då är det ju Hallandsposten. Spännande nyheten på Hallands Nyheter är ju att Hallands Nyheters anställda har fått gå en filmkurs. Ja just det, vi har lärt oss att klippa små inslag i iMovie. Ja. Och även där man då kan texta och tona in olika saker. är ju ni nästan kommer fram till det årtalet där alla vi andra är, 2018. <laughs> ja just det. Välkomna. <laughs> Precis. Man kan ju prenumerera på papperstidningen men man kan även läsa många nyheter på webben www.hm.se. Och där kan man som jag alltid nämner lösa korsord och sudoku klickbart på paddan. Veckans gäst är författaren Anneli Högberg. Och hon är aktuell med en roman som heter Innan vi visste allt om varandra. Och det är ju tredje boken om Agnes som lever i en bonusfamilj, precis som författarinnan Anneli. Mm. Och jag råkar ju veta att Agnes är Anneli. Det är hennes alltid ego. Just det, hon har hämtat mycket inspiration från sig själv och sitt eget liv. Sen är det ju inte en direkt... Så, det är fortfarande skönlitteratur. Ja, just det. Det är en roman som mycket är ju påhittat förstås. Mm. Veckans spaning tänkte jag att... Varför är det alltid jag som kommer på veckans spaning? Spanar <laughs> ja, det... du aldrig? Du spanar på annat. Typ. <laughs> ja. Men det är i alla fall... Jag tänkte att det skulle vara det här med plus. Barn, plus barn, plus mamma plus familj. Just det, för Kevin har ju varit här och hälsat på äntligen. Min plusson. Mm. Och vi har ju även intervjuat Anna, Anna Numell som är en plusmamma. Ja, precis. Och den intervjun kommer ju i ett senare avsnitt. Ja, alltså hon kallar ju inte sig plusmamma, för det är ju ingen som vet vad det är. Det är ju bara jag som vet vad det är. Mm. Mm. Och ni som följer oss flitigt vet också vad jag menar med plusmamma. Och det är ju att jag har varit bonusmamma men skilt mig från mitt bonusbarns pappa mm. och därför är jag numera inte bonusmamma utan jag är plusmamma Det är väldigt bra ord tycker jag Så många som är samma sak som jag kallar ju sig själva fortfarande bonusföräldrar om det är så att de fortfarande har en relation med sitt före detta bonusbarn Just det, just det. Mm. Är det dags för lite naglar och skönhet kanske? Ja precis Jag tänkte att du skulle göra reklamen den här gången Oj det var värst Ja, spännande jag kan göra ett va? försök. Ja. Hej och välkomna till det lilla avsnittet som handlar om naglar och skönhetssalongen på Norrgatan 14 i Varberg. Där kan man få olika behandlingar och man kan få lika fina naglar som min kära fest med Maria. Just nu är de guld och orange, tror jag, om jag ser rätt här i mörkret. Där vi sitter och spelar in. Om ni uppger koden MARIA18 så får ni dessutom 20 rabatt på alla behandlingar. Det är alltså Ateljén, av och Skönhet i Varberg. Välkomna. Det var lite som att reklamsböket hade flyttat in i dig. Mm. Ja. En liten reklamdemon. Kanske. Lite som en sån sportkommentator från 1940. Ja, du tänker på Sven Gärring i OS. 36 kan det ha varit det. Japaner, japaner, japaner. Japaner som fläker sig. Japaner som kämpar. Japaner som springer. Jag tror Japan slog Sverige i en fotbollsmatch. Men skönhet ställer nån... efter, skönhet ställer efter, skönhet All... efter, Som slänger sig, som filar, <håll> som silar, hårstrån och naglar. Att det är naglar och skönhet. De är små men de är sannligen duktiga. Eller något sånt där. Lite taskigt. Jag tror att det, var Japanerna är... var antagligen kortare än de svenska fotbollspelarna. Ja, vi asiater är något kortväxtare. I snitt. I snitt. Mm. Vad beror det på? Det är väl något med generna. Jag tror... Eller, som, alltså, taget, det är väl något elektriskt. Det är något så, elektriskt. Sade de om allt. Ja. Ha. Eller handlar det om att vi äter så mycket tofu? Är, blir man kort av det? Nej, men det är mycket östrogen i tofu. Okay. Tydligen. Alltså därför att uh, asiater inte har så mycket skäggväxt och inte ja, så mycket hår du, på benen. Podden har inga vetenskapliga belägg för det vi just sa. Kanske ska nämnas. Absolut inte. Det var bara vi som spånade fritt. Vi tar tillbaka allt. Ska vi ta, apropå, ta tillbaka. Ska vi titta tillbaka lite på vad som har hänt i veckan? Mm. Det har ett höstlov. Mm. Och du och jag har haft barnlös vecka. Det kan man ju tro. Eller ska vi säga skulle ha haft. Det började ju med att vi då skulle egentligen vara barnlösa fram till fredagen. För då har vi ju fått nu enligt nya schemat helle på helgen, fredag, lördag mm. och söndag. Mm. Så då skulle vi ha varit måndag, tisdag, onsdag och torsdag. Men sen kom ju Kevin på tisdagen. Ja, just det. Och stannade till onsdagen. Och då tog vi hit lycka som ja. sällskap. Och då kom Saga sen på onsdag för att sminka Kevin och Helle och gå ut med trick-or-treat. Mm. Och då orkade inte hon gå hem. Så då sov vi både Lycke och Saga över till torsdagen. Och sen kom ju Helle på fredagen. Så vi var aldrig barnlösa. Nej ja, just det. Och var inte en här också då, kanske? Ofrivilligt obarnlösa kan man säga att vi var. Eller frivilligt barnolösa. <laughs> <laughs> ja, För vi tycker att det är helt okej okay att han de kommer. Det är inte ja. så. Det... Så jag de, undrar det inte var en flickvän här också. Det dag. var en flickvän här. Det var inte din. Jo, det är jag. Ja, du är alltid här. Och jag är alltid här. Men det var även en flickvän, precis. Så mm. att det var huset fullt. Men det har varit härligt. Och så lyckades jag få ut barnen då på sånt här trick-or-treating på onsdagen. Det har ju varit i vårt område? Nej, vi körde vägen dem till de rikare områdena så som skulle få mer godis. Och så vi kunde få skicka hem dem till sina... Andra föräldrar med två kilo godis var. Det kändes härligt att jag slapp den fighten. Framförallt så är det en annan tradition, verkar det som, i det kvarteret. För att när jag var där och hämtade dem och de var lite sena så såg jag, jag tror jag räknade till 15 barn bara på några minuter. Och här hemma hos oss så är det väl bara ett litet gäng som har knackat på och fått godis. Är det för att de är rädda för oss? Eller är det en klassfråga? Nej, jag vet inte. Jag tror, ja, jag tror att det är en, kan vara en tradition att det är då fler inflyttade hit i vårt område från andra länder som inte har en Halloween-tradition. Fast Halloween är ju en inflyttad tradition från ett annat land. Ja, men vi svenskar är ju så amerikanska så vi har ju tagit till oss det genom olika kulturer, genom tv och filmer och så. Vi har däremot inte tagit till oss vilken dag det ska vara för att alla är smått förvirrade. Vilken dag man ska gå ut. Och det är ju den sista oktober. Ja, oavsett annat. veckodag. Oavsett veckodag så är det den sista oktober. Och då har ju alltid barnen skolov. Ja, så att även om det är på en vardag så är, det, är de ju hemma. Men alla helgonsdag är väl alltid en lördag? Ja, och all är alltid den första november. Äh, och vad det för skillnad på all och alla helgonsdag det vet det helgonen. <laughs> alltså, inte jag. Nej, den som vill veta på Google. Jag har inget Google. helgon. Sen har vi ju också varit och sett eh, Tobias Perssons soloshow, show man på prov. Det var den han berättade om när vi träffade honom i Stockholm. Och det var ju avsnitt 53. Så det var i början av juni. Jag är ju verkligen världens tråkigaste människa att ha i en publik om man är en ståupare. För jag skrattar ju bara på insidan. Ja, men alltså du, du satt ju och log bredare än du brukar. Precis, att när jag ler... Det är som en annan människas vrålgapflabb. Mm. Så jag tyckte att ja, det var jättekul att alltså det syntes lite på mig. Mm. Jag tyckte faktiskt att den var rolig. Så har ni möjlighet och ser att han är i närheten av er så gå och se den. Man på prov med Tobias Persson. Ja, jag hoppas att, den, att det finns några föreställningar kvar. Det är möjligt att den slutade nu i helgen. Att han avslutade i Stockholm. Men den kommer komma tillbaka. Det tror jag också. Är det för att han är från Falkenberg tror du som att jag förstår hans humor? Att det är därför jag tyckte att han var så kul. För att jag är från Falkenberg. Nej, det tror jag inte. Jag, det är ju väldigt mycket familjehumor alltså. Relationer och det här att bli förälder och så. Det tror jag att du kan känna igen i så fall. Nej, du, nej, men jag gillar hela väl. hans stil. Jag gillar hans sätt att röra sig och prata och sådär. Det är nog för att han är född i Göteborg precis som jag är. Fast han var bara tre år när han flyttade till Tonga i Falkenberg. Han räddades tidigt. Mm. Jag skrattade ju till och med så högt vid ett tillfälle när han imiterade Johannes Brost. Så att, att Tobias hörde att det var jag. Så han sa tack Martin. Kommer du ihåg det? Ja. Mm. Jag tyckte också det var väldigt roligt. Ett allvarligt ämne, men väldigt många. Skämt. Hur kan han känna igen ditt skratt? Ja, han, jag vet inte. Visserligen är det ett ganska absurd skratt, men ändå. Jag han, tycker att du tog till det. Det har jag satt och så kanske han hörde. Vi satt ju lite på alltså hörde han när jag liksom sparkade till dig på smalbenet att du skrattade så högt. Ja, det var väl lite av det som har hänt eh, den här veckan. Och nu är det väl dags att eh, lyssna på en intervju. Ja, Anneli började ju för fem år sedan att skriva böcker och har sedan dess skrivit tre böcker om Agnes. Och i den första boken så hände ju det att hennes bästa vän blir tillsammans med hennes man. Ja, just det. Och det har väl Hänt. –I verkligheten, precis. Så det är ju lite speciellt. det Dels att man skiljer sig från sin man och sen blir ens bästa väninna sina barns bonusmamma. –Just det. Det kommer vi ju att ta upp i intervjun. –Snacka om uh, lite spänd relation där, kanske. Mm -hmm, mm. –Den senaste romanen som kommer ut nu i somras heter Innan vi visste allt om varandra. Och den ska vi få glädjen att låta ut. Vi ska få glädje ut ett bokpaket som innehåller alla tre böckerna. Ja, ah, ännu bättre. Precis. Så håll utkik på Instagram och Facebook. Och den sista boken har ett lite mer allvarligt tema. Den handlar ju om en sjukdom som mm. drabbar bonusfamiljen. Just det. Då lyssnar vi väl på Anneli Högberg. Hej, Anneli Högberg. Hej! hej! Och välkommen hem till dig själv i Borsta, är vi väl? Jag har trevlig. Tack för att jag fick komma. Mm, vi... Jag känner att jag vill flytta till Borsta när jag har sett hur Anneli bor. Vi har jättefin utsikt över Hagviken, tror jag den heter. Ja. Och då är det i mälaren, va? Ja, ja, Lite blåsigt idag, men annars jättefint här. Är en sjö, sjö eller ett hav? Det är väl Sveriges tredje största kanske? Det är Sveriges tredje största sjö. Precis, och du är ju med i podden Anneli för att du skriver romaner om bonusfamiljer. ja Men Men lever du i en bonusfamilj själv också? Jag är ju den som har fem barn, så det är ju egentligen min man som är Bonus bonuskappa Just till det. mina tre äldsta barn. Mm. Sen har vi ju två gemensamma barn. Mm. Och det är bara de som bor hemma nu, ja? De två Yngsta ja, Så då är det som en kärnfamilj men dina äldre barn Ingår ju i familjen Absolut där och min äldsta dotter bor på samma gata Med mm. två Så jag har ju två, tre barnbarn Härligt mm. Mm. Och när du skriver Hämtar du inspiration då från verkligheten Och från dig själv Det var ju så det började mm. Jag gick en kurs Och han sa gräv där du står Smart. Och den kursen skulle ju egentligen Den handlar ju om att skriva krimromaner Aha. Men det blev ju inte så Nej Utan... du hade inte mördat någon eller så Inte riktigt Så du kunde inte skriva om det Jag Gräv där du står så förhoppningsvis blev... hittar du ett lik i trädgården <laughs> Nej det gör vi inte Utan det blev ju mer Självupplevda böcker Så böckerna he... Jag kallar ju den här teologin för böckerna om Agnes mm. Och Agnes är, är det... huvudpersonen Och skulle du säga att det är den Rollfigur som ligger dig själv närmast då Yes Mm och första boken heter Det kommer aldrig mer vara du. Ja. Och där, vad ska vi säga om den? Är det skilsmässan? Och... Ja, den handlar ju om precis när Agnes får reda på att hennes man älskar hennes väninna. Mm. På själva midsommarafton. Jag gjorde slut med min man på nyårsafton. Många har sagt att fy du var till mig- att jag gjorde slut på just nyhetsafton, men det är ändå en bra ja. dag, man är ledig. Och, ja, vi var ju på fest hos de här ja. som vi men vilken numera shop? inte umgås så mycket med. Nej, det förstår jag Nej. kanske. Är de ihop fortfarande? Ja. ja så då, då kan man väl säga att då kan man nu se att ja, men det funkade, det var inget tillfälligt. Absolut, jag, jag kan ju inte säga att det blev värre för mig utan vi Nej. har nog båda gått vidare och levt ett väldigt bra liv. Mm. Vet de om att de är huvudrollsinnehavarna i din bok? Vi har inte pratat så mycket om det Nej, men de kanske har misstänkt det De har fått boken av mig Okej okay. mm -hmm. Så du har inte fått något feedback från dem? Nej okay. Blir det som att när du skriver att du bearbetar de händelserna på något sätt Eller är det mer att du har det som en startpunkt och sen att du spinner vidare med fiktion? Alltså jag kan inte svara på hur det blev från början För jag började bara skriva en bok mm. Och det som jag kom, fick lära mig att Man ska ha en början, mitt och slut Och det var ju det som kom till mig Framförallt när jag lyssnade på en låt Som heter Satan i gatan med Veronica Maggio Aha, just det. Och tanken var väl att den skulle heta så Men vi fick inte ihop Den titeln riktigt, Utan det blev mer den här mm. Vilket jag är väldigt stolt över Den här titeln och omslaga allting. Mm. Så ett uppbrott är väldigt liksom dramatiskt. Ja, och, att... och det fick, det var då när jag lyssnade på den. Men nu vet jag ju vad början och mitten och slutet kommer att vara i min bok. Mm. Den första boken är ju mest likt Mitt liv. Mm. Men den är ändå skriven ur min synvinkel och det är väldigt mycket fiktion Så att det går ju inte att säga att den personen är den personen. och Jag är ju väldigt lokal författare här i Bålsta- mm alla som läser böckerna och de går ju nästan att fundera på vem, vem är den där personen och vilken gata går de nu på och de tycker ju om när det mm. är lokalt Men det är lite fiktion i den också så att det är inte Absolut en, Ja, absolut. Så då kan du alltid säger, jobba dig bakom det ja, att, ja, men, ifall någon ja. blir arg så, nej, men det, det är bara sätt. jag som vet vad som är sant i boken ja. Och bok nummer två heter Väck mig när det är över och det handlar ju om en lite jobbigare ännu jobbigare Ja, resa, anledningen... Alltså jag hade väl nog inga planer på att det skulle bli fler böcker. Jag hade mm. nog inte tänkt att bli författare. Men sen, precis när den där kom ut, den första boken, så bestämde jag mig för att försöka satsa på att bli egenföretagare och eh, skriva mer. Eftersom den fick väldigt, väldigt fin respons. Mm. Tre veckor efter releasen så får jag beskedet att jag har fått bröstcancer. Oj. Ja. Det blev eh, ett års sjukskrivning- fast en, ja, ja, man blev ju liksom ställd man visste ju inte det blev ju som en chock för oss allihopa mm. men sen då när folk hörde av sig och ville ha en fortsättning då blev det ju liksom nästan tvunget att ge Agnes cancer ja det är svårt då. Tyvärr, att du så? Ja, men, ja. men det blev så men det är ju egentligen inte huvudhistorien utan det finns ju många man får ju lära sig när man skriver en bok att det ska finnas fler trådar fler parallella Historier. Så det, då kom det in med det här med bonusfamiljen. Agnes träffar ju man i första boken och de börjar leva ihop i andra boken. Och hur jobbigt det kan vara. Mm. Känner du att du kan få in andra typer av konflikter när det handlar om en bonusfamilj än om Agnes hade levt i en kärnfamilj? Ja, jag tror jag lyckades ganska bra men jag förstod inte det själv. För min egen dotter, jag har ju två äldre döttrar och en äldre son. Som satt med mig på en eh, signering. Mm. Och hon började förklara för de som kom skulle köpa andra boken. Att, mamma, fattar du hur bra du har skildrat hur det var för min bonusmamma? Ja, just det. Nej. Jo, mamma, det är det du har skrivit om i den här boken. Det är ju hur min bonusmamma älskade mig. Mm. Och jag har ju inte den erfarenheten själv. Mer än att jag har utgått kanske från... Min man, hur han har älskat mina tre vuxna barn. Eller då var hon inte vuxna. Då det inte blev det ju så att din. Det är ju han, ska jag säga bästa vän innan? Jag säger vän innan i alla fall. Ja. blev bonusmamma till dina barn. Ni, ja. Och hur gamla var de ungefär då? Ja, hon som ni satt och pratade med nu, hon är ju 28 år idag. Hon var fyra när vi skilde oss. Ja, det är ju väldigt liten, ja då, då får ju alla nya vuxna få en stor roll i livet. Absolut. Och hon hanterade det väldigt bra. Mina barns bonusmamma. Just det. För mina barn var ju jättearga till och, från. och det var ju säkert hennes barn också. Men det såg ju aldrig jag. För de har ju också barn i den här sin egen relation. Hon har ju barn också. Har hon barn sedan tidigare också? Ja. Och sen gemensamma barn. De är en gemensam. Just det. Så mm. det är många olika trådar där. Ja. ja, och de hanterar det här fantastiskt bra. Våra barn mm. de har gjort i alla år faktiskt. De Så. ser sig själva som syskon. De räknas mm. inte som bonussyskon eller stjärsysskon. De kallar sig själva, ja de två äldsta. De kallar sig brothers from other mothers. Ja, det där. Ja. ja. Ah, ah, men det här härligt ah. Så alla boken kan man säga handlar mer om bonusfamiljskonstellationen och vad ja. det kan innebära. Ja. Kan du plocka upp något speciellt nu som du tänker har varit en större utmaning i din bonusfamilj? Ja, den utmaningen har ju min man fått ta egentligen. Ja. Och han har ju hanterat det väldigt bra Han har ju hållit sig liksom lite bakom lite... Jag har ju fått lösa konflikterna mm. De konflikter som har uppstått Som inte har med våran familj att göra mm. men med de, När kom ju... din man in i bilden? Har dina äldre barn bott med er? Någonting? Absolut ja. Vi firar faktiskt Det är därför vi ska inte stanna. stan Vi har varit mm. gifta i 18 år ah. oh, det är Tack och vi fick ju vår första son för 18 år sedan, mm. ganska precis. Men då borde ni som mest, var ni två vuxna och fem barn, i alla fall ja. varannan veck vecka. Så ja, sju och min stycken. äldsta dotter, hon är ju ganska stor nu, så hon hann nog flytta. Det var väldigt många olika, vi provade nog väldigt många olika konstellationer. Men hur löser man det här då? Just om man egentligen kanske inte vill ha kontakt med sitt ex Man känner sig sviken och så vidare Och så måste man ändå bestämma saker med barnen Och de ska ja, flytta emellan Vi firade alltid födelsedagarna för sig mm. De fick alltid fira två födelsedagar De fick alltid fira två julaftnar Och två nyårsaftnar och mm. Det bestämde vi ganska tidigt Eller det var naturligt ja. Vi hade inte så mycket gemensamt på den tiden Nej. Men sen... Första gångerna vi börjar liksom känna att vi kanske är vi tvungna och faktiskt, vi kan inte fira två studentmottagningar, nej. vi kan inte fira två konfirmationer. Så när de börjar bli så pass stora så, ja, då var det ju bara liksom att byta ihop och det gällde nog både för dem och oss faktiskt. Och nu när, då, nu när det finns barnbarn barn. också, alltså, då får man ju också... Nej men det funkar, mm. det funkar. Nu bor inte de så nära. Utan vi ses väldigt sällan. Mm. Utan det är när barnbarnen fyller år egentligen. Hur har dina biologiska barn sett på det här att deras syskon ibland har försvunnit iväg till andra familjer? Och då, som du säger, fira två födelsedagar och två julaftnar. har. De jular, mina biologiska barn inte har varit med, då firar vi ju ändå jul mm. och vi firar ju mm. ändå med min. Familj, min mm. syster, min, min bror, min eh, mamma och pappa och de som finns. För vi bor allihopa väldigt nära. Mm. Så de har ju alltid haft kusiner och sånt runt omkring mm. sig. Och sen nu när de är med varannat då så är vi ju väldigt, väldigt många. Mm. En sak till som vi har pratat om lite är det här med att ha gemensamma barn också. Finns det barn som flyttar? Har dina barn som har flyttat ut och in i hemmet någon gång uttryckt att... Det känns jobbigt att det finns syskon som får ha dig på heltid, men att de måste flytta. Nej, det har de inte uttryckt på det viset. Uh, idag skämtar de om, för de minns ju hur det var när de var ensamma med mig. Mm. Och hur de här killarna har idag en pappa. På samma sätt och ja, ni är så bortskämda och ni får det och ni får det. Och det fick ju inte dem. Vi, vi kanske reser med de här två. Men jag reste ju aldrig själv med min. Det är ju det. lite skillnad. Däremot har det ju funnits. Alltså när jag berättade att jag skulle, vi skulle få första. Mm. Det var ju en jättestor glädje att de skulle få ett syssla. Mm. Och sen året efter så berättade du ju då pappa, att de skulle få ett syskon på det hållet. Mm. Mm. Mm. Mm. Det var väl ganska okej. Okay. Och sen då råkade jag bli gravid igen. Och då bara, mm -hmm. det, blev, det blev ännu ett syskon. Mm. Det var liksom... Det har det väcker, det ju alltid funnits kärlek och de har ju så mycket de här två killarna sätter sig på flyget och åker till Storbrors som bor i Bergen mm. Mm. själva. Så att... Um, Nej. Och det norska Bergen, inte några ja. att man bor i, I norska på ett i norska Bergen. Bergen. Ja, mm. Mm. Jag tänker nu när tv-serien Bonusfamiljen kom kändes det som att hela ämnet fick ett uppsving och det diskuterades och det märktes mm. mycket mer. Har du märkt det också när det gäller dina böcker? Ja, den har ju fått ganska mycket uppmärksamhet. Jag var med i radion över den där och pratade om just det med Bonusfamiljen. Familj och... Ja, men det tror jag. Att man den liksom tar det på allvar. Ja, det. Mm. den... Det är många som skriver och jämför den med Bonusfamiljen, mm. tv-serien. Som mm. tycker att böckerna är något liknande. Och nu kan vi ju glädja alla med att det finns en tredje bok i sviten om Agnes. Och eh, vad handlar den om? Den måste ju ändå säga vad svårast att skriva. För den handlar ju minst om mig själv. Och, ja. Eller om riktiga händelser. Utan där är det mer... Fiction. Och den heter? Innan vi visste allt om varandra. Men det är fortfarande Agnes som är huvudcentralfiguren. Det är fortfarande Agnes och det handlar mer om um, vänskap och svek och kunna förlåta och gå vidare. Mm. Just det här ska Agnes då kunna våga lita på en väldigt nära vän. Eftersom hon blev så djupt sviken av den första vännen i första boken. Känner Agnes att sveket från vännen var större än sveket från mannen? Alltså det är nog väldigt jämförbart. Mm. Men det är väl kanske så ändå den man lever ihop med och, och så Absolut. och har lovat allt. Det är för att du ja. inte vet hur nära vänner kan vara, Martin. Nej, det är kanske det. Nu nej, var nej. vi inte så, så, så <laughs> Det var nära, inte så nära, nära. Nej. Men mm. självklart, vi umgicks ju, vi var ju mm. mammalediga ihop och... Mm. Sen hamnade vi ju, jag vet om du kommer ihåg, det är ju föräldramöten. Barnen, mm, två barn. Och det är ju så i boken också att mm. det är ju två syskon där som vi exakt lika gamla. Mm. Men de är otroligt olika, mm. i alla fall i böckerna. Mm. Och lite så var det ju för oss också. Precis. Mm. Men känner du att det är en trilogi eller kan man kanske hoppas på en fjärde? Det är många som hoppas på en fjärde. Ja, jag har hört det med. Ja, kan vi avslöja någonting om, om det är någonting? Äh, jag har ju idéer, självklart. Mm. Sen har jag ju bett folk, men gud vad ska hända nästa kanske stackars mm. egentligen kan ge. Men då är det ju många som vill ha fortsättning. Jag kan ju inte spoila eftersom ni, du inte, ni har Nej. inte läst Nej. det. Igen. Men många vill ju veta vad som händer med de nya vännerna. Den nya familjen då som flyttar in bredvid Agnes och så visar sig ha väldigt mycket hemligheter. Mm. Finns det någon del av dig som säger att ah, jag vill testa något helt annat? Du kanske vill skriva ja. en däckare plötsligt? eller Ja, jag har faktiskt precis skrivit klart ett romanus till en fjärde bok. Och jag har bestämt mig för att det måste ju bli en helt annan bok. Mm. Mm. Så att eh, den finns i huvudet och den håller på att bearbetas. Får vi se om den kanske kan komma ut nästa år. Mm. Och det är mer en spänningshistoria. Just det, kan du säga något? Är det perspektivet Är det från en vuxen person och är det från en vuxen kvinna? Och så? Absolut. Den inspireras av en verklig händelse som hände här i våra krokar Aha. för många många år sedan. Sen får vi se om jag lyckas få till det. Ja. Det var en ganska tragisk händelse som hände. Men vi får se. Mm. Det är mycket om och kring och man vet inte hur det Nej. blir. Men tanken är ju att det ska bli en liten spänningsroman ja. och inte Agnes den här gången. Nej. Har du några råd vad gäller bonusfamiljer lite till exempel det här med hur gör man då hur mycket kan man lägga över på bonusföräldern? Jag tror för det första så måste det ju komma från bonusföräldern själv. Ju mer den parten visar hur mycket man vill vara delaktig då lämnar man över mer automatiskt. Mm. Inte fluffa ja, in någon nej, inte absolut inte Nej men det, han tyckte det var ganska roligt När vi träffade så träffades Han fick ju vänta med att träffa Mina tre barn väldigt mm. länge för det ja, Vilken helg är det nu då så här. Ja just det ja. För man ville ju hålla han lite Och de också ifrån innan man visste mm. Det mm. var väl väldigt mycket lite kompis Från början mm. Mats, ja, men han är ju kompis Liksom mm. så mm. Och mycket beror ju på hur gamla barnen är också. Och är barnen så pass små så, Men sen, så får vara han ja. kom ju också med när det var väldigt mycket. Jag menar, den äldsta tjejen hon hamnade ju i tonåren. Mm. Mm. Och med allt det vad det innebär. Det kan vara och lite... Är, såklart, ja. de har haft sina duster. Och det ska vi ju, innan hon fyllde 18 och såna mm. här saker. Det var jobbigt mm. många gånger för mm. både dem och oss. Sen måste vi, vi hittade ju faktiskt på väg hit när man hämtade oss. Hittade en liten koppling ner till Halland. För ni är ju där. Ja, jag fattar ju inte att det är Halland, men det är vi ju. Han kom ju där nerifrån. Ja. Eller han har ju sin sommarstuga, eller vi har sommarstugan där nere i. i... Du vet inte vad du är när ni är där. Nere. Ja, vi, jag, jag tror ju att det är i Göteborg, men det är Halland, säger jag. Just det, gott skär på Omsala. Yes. Som till och med kungspacka kommuner. Ja. Lite mina hemtrakter faktiskt. Ja. ja. Så var kul då, då får ni uppleva det och eh, nästa gång ni så kom gärna ner även till eh, Varberg och eh, hälsa på våran bonusfamilj där. Ja gärna, det gör vi gärna. Mm. Ja, tack för att vi fick komma och det var jätteroligt att höra och jag hoppas ju som alla andra att det ska bli fler böcker om Agnes. Mm. Hej då! Hej då. Hej. Ja, vi tackar Annelie Högberg som vi träffade i Bålsta utanför Stockholm. Och i Bålsta bor ju också Ida Andersson som är min gamla gymnasieskolkamrat som min pappa skulle sagt att han är född 32. Men vi gick ju på gymnasiet tillsammans. Och vi var ju och hälsa på henne innan där också. Ja, och anledningen mer till att jag sa det var att Ida var med i en av de tidigaste avsnitten, kanske avsnitt sju. Uh, Eller tio. Tio var det faktiskt som de handlade om planering i bonusfamiljen. På den tiden så hade vi sådana här fina presenter till våra ja, eh, gäster. Jag tror vi gav dem ett diplom mm. att de hade varit med. Och så fick de mer päron. För att vi tyckte att det handlade bonusfamiljen om att man är fler föräldrar, mer päron. Det. Men det var innan vi insåg att vi skulle ha en miljard gäster i vår podd. <laughs> Men nu får de bara äran att vara med. Och det är faktiskt helt gratis. Mm. De behöver inte betala någonting. Jag blev erbjuden att vara med i en podd för 6 000 kronor, tror jag. Och jag bara, nej tack. <laughs> det... Nej, det skulle kännas konstigt att ta betalt för att, att få en gäst. Ja, vi är väldigt glada att vi kan få ha så många olika fantastiska gäster som berättar sina historier för oss. Så att Jag skulle inte har betalt av dem. Nej, och sen så skulle vi ju inte betala för att få en gäst heller. Nej, inte vi så det, det. är. Nej. It's a, a win-win, give-give, happy-happy-joy-joy, -joy, helt enkelt. <laughs> ja, just det. Mm. Det här med plusbarn och plusfamiljer och så, det ska vi ju prata mer med då med Anna Numel i ett senare avsnitt. Men vi har ju pratat ja, lite om det du precis, och jag nu. precis. Det har ju kommit lite på tapeten nu eftersom det som vi intervjuade Anna som vi sa innan och att hon tog kontakt med oss och sa det att alltså jag skulle vilja prata om det här när med relationen, när en bonusfamilj brister eller bryts upp. Ja, hur man håller kontakt separerar. med bonusbarnen. Ja, också. och hur värdefullt den relationen kan vara efteråt och sådär. Ja, men absolut. Det är ju det som det, är det som är min extra vurm förutom bonusfamiljen det är ju vad som händer med de människorna som man lämnar efter sig i en separation i en bonusfamilj. Ja och för Anna så har det ju gått bra. Hon har ju väldigt god kontakt med sin tidigare bonusdotter och även med hennes biologiska mamma. Ja och det var ju väldigt likt så som jag har det. Jag tycker ju faktiskt att min relation med Kevin har blivit bättre dock har den ju blivit vi ses inte så ofta Nej. så att det blir ju en helt annan relation och det kan vara både trevligt men också vemodigt. Mm. Jag känner ju det att jag hamnar ju lite i det här som man kan se hos separerade föräldrar att när barnen kommer så ska allting vara roligt och glatt. Mm. Innan hade vi ju en mer familjär relation där jag var hans mamma och en mer uppfostrande kanske och även på gott och ont. Nu blir det ju mer så här att man vill inte bråka och man vill inte. Men å andra sidan så gör vi inte det heller. Utan det har Nej. blivit mer avslappnat och vi. Vi kommer inte i några kontroverser som vi gjorde kanske när vi levde tillsammans. Sen är ju alla familjer olika. Och du och Kevin fick ju en väldigt nära kontakt eftersom han bara var två och ett halvt när ni träffades. Och då borde han. Varannan vecka. Men i alla fall, jag tog ju ganska genast en. En mammaroll, tror jag. Som lite som du. Ja, aktiv alltså, som förälder. Jag precis tyckte att det kändes bäst att behandla alla barnen i familjen likvärdigt. Mm. Och jag märker ju hur du saknar honom. Du nämner ju ofta det. Ja, det kommer jag ju säkert att ta upp igen sen senare när vi har det här avsnittet med Anna. Men jag kan ju tycka att det är en sorg som inte pratar så mycket om. Mm. Att jag har ju förlorat någonting. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Det är bara att det känns som att det är någonting som saknas. Och jag kan inte heller riktigt få... Det är ingen som kommer fram till mig och så här beklagar förlusten. Nej, nej. Och han är inte död. <laughs> nej. Men det är ändå det är förlust av någonting som just det kommer vi inte få tillbaka. Jag är jätteglad att han fortfarande finns i mitt liv. Och att eh, som nu i veckan när han var här kändes ju jättevärdefullt och mysigt och roligt. Och alla syskonen var här och, mm. och dessutom den relationen som han och min son Lycke har tycker jag är fantastiskt fin. Ha. Och den kommer ju nog vara värdefull för dem mm. längre upp. De har mm. ju bara systrar, båda två. Ja, precis. Så att, eh, mm. Det är nog skyst att ha en brorsa även om det skiljer några år så att de ju är... På olika platser i livet och i utvecklingen och sådär. Jag har ju också känt att under tiden när jag inte visste hur vår framtid skulle se ut mm. så hade jag svårt och jag kanske inte heller visste det då men jag hade svårt att knyta an riktigt för jag visste att jag kunde förlora honom. Mm. Och det gjorde jag ju också några gånger under resan. Att Det var ju ett tag han flyttade hem till mamma mm. Läng, en längre tid. Och sen så kom han tillbaka och, och sen hände det igen. Så att jag vågade nog inte bli så här riktigt nära. Men nu känner jag ju att jag vågar släppa på det. Och vågar känna. För jag vet att han finns kvar. Nu vet jag att jag förlorade honom men att han finns kvar. Mm. Så därför vågar jag på något sätt. Så därför... Har vår relation fördjupats och blivit bättre efter separationen även om vi, inte träffas, lika vi inte träffas lika ofta? Men tror du att det berodde på att du hade biologiska barn som du då liksom kunde jämföra med på något sätt? Att den bindningen som du hade till dem att du inte då kunde känna den till Kevin och att du kanske ville det, att du, du kanske insåg att det skulle ändå inte kunna bli samma sak som med de biologiska barnen? Nej, för mig var det inte så känner jag. Alltså, jag är ju adopterad, så jag hade ju en väldigt sån här naiv föreställning om att jag kommer att kunna ta som, det här barnet till mm. mig, som mina föräldrar tar till mig. Mm. Men det är ju någonting helt annat när man blir en bonusmamma. Troligen för att det finns andra föräldrar runt omkring, och troligtvis för att som vi har pratat om innan, jag har ingen juridisk rätt till honom. Jag har ingen rätt att träffa honom efter en separation. Jag, har liksom, jag kan inte ens bestämma vilken skola han ska gå i. och Det blir ju liksom inte mitt barn. Så för mig var det ju nog mycket det som gjorde att jag inte knöt an till honom. Men i många fall så kändes det ju som att han var min. Mm. Det är ju samma i alla bonusfamiljer med anknytningen där. Och jag, jag tror dessutom att ju mer jag fördjupade min relation med hans mamma ju mer kunde jag också så att nu säger ju både hon och jag det är vår familj, det är våra barn när vi pratar tillsammans Aj. så säger vi våra barn och vår familj även om vi lever ju i två helt olika familjer eller tre mm. helt olika familjer så... Så... Men den kontakten med Kevins mamma kom väl efter att du hade lämnat hans pappa? Nej, den började innan den okay. började innan sen har den ju gått upp och ner under alla de här åren, vi pratar ju om nästan sju år. Mm. Så jag kan inte säga att vi flätade varandras hår i början, men de senaste fyra ja. åren så har vi i alla fall kämpat för samma sak och det är mm. ju att våra barn är syskon. Ja. Och det är viktigt, och den relationen är viktig. Så där känner jag att en stor systergemenskap med mm. henne. Och där tror jag kanske också att där har ni en starkare bindning eftersom ni har Barn som är syskon. Det är ju inte alla som har. Jag har ju inte någon sån koppling till mina bonusbarns pappor. Nej, och därmed så sitter du ju nästan ännu mer löst på något sätt. Jo, det har vi pratat om innan som... också. Att vad händer ifall jag dör eller ifall vi separerar? Vilken relation kommer du ha till mina barn? Jag pratar ju med Hela om det här. Mm. Och hon sa ju att om jag dog så skulle hon ju fortsätta vilja komma och bo hos dig varannan vecka. Men det är ju lite av en dröm om hennes pappa skulle säga nej till det så är det ingenting som du kan nej, strida för. Men det är ju ömsesidigt, det skulle jag ju också vilja. Men jag vet att jag har ingen, inga rättigheter till det. Mm. Det jag tänkte också ta upp på det här temat då plus familjen, plus mamma, plus barn är ju att du förlorar ett barn mm. som fortfarande finns kvar. Du förlorar också en titel jag var bonusmamma. Vad är jag nu liksom? Och det var då jag kom på det här med plusmamma mm. och plusbarn. Och eh, det kanske hjälpte mig lite tänker jag. Att jag hade någonting jag kunde kalla mig själv ja. fortfarande. Det är precis som när någon förlorar ett barn. Ja. Så har jag hört att det kan vara så här. Vad är jag nu? Om de inte har ett barn till. Är jag fortfarande mamma liksom? Ja, just det. Och det, det kan jag också känna som. Vad är jag nu till Kevin? Mm. Mm. Och för mig har det varit... Är stärkande att kunna säga att jag är plusmamma till honom inte för att jag kallar mig det själv eller så, utan men i alla fall ibland är jag, så här, jag är jag är fortfarande någonting för honom Jag tycker i alla fall att det är jättefint att ni har behållit kontakten och att du har så bra kontakt med Kevins mamma också och jag hoppas att hela vår familj kan vara ett stöd för honom Jag tycker det är jättefint att du har släppt in honom har du svårt att känna vad du har för roll i det här jag känner ju att jag är ett steg längre bort från Kevin än från mina egna bonusbarn så att säga. Mm. Så att men jag gör ju så gott jag kan. Han får ju åka med när vi ska till Småland till exempel till stugan eller om vi gör andra saker sådär. Ja men jag tycker att alltså, det så tycker jag att du har varit väldigt insläppande för mitt bonusbarn för jag tror inte bara har inte bara tagit med mig barn in i våra relationer utan eller ja, de fanns och du kom in i vår relation. Men i alla fall, mm. jag har även tagit med mig ett plusbarn. Och jag tycker det är jättefint som dina föräldrar till exempel. Mm. Att de släpper in både... För de kanske inte är så stor skillnad. Det blir ändå som bara, ja, med Marias barn. Men, ja. <laughs> och även att mina föräldrar och min, min bror och eh, svägerska, att de fortfarande har... Liksom, när Kevin är med så är han, han vår klan. Jag tycker om det här ordet klan också. Ja, ja, man är en klan, man är en tribe. En Jag är en flock. Vi är flockdjur. Ja, jag tycker det är fint. Mm. Jag tycker att man ska knyta med band istället för att klippa. Man ska inte vara som kungen. <laughs> jag vet inte. <laughs> ska vi knyta ihop säcken? Att eh, våga känna förlusten. Våga erkänna att det är en förlust. Antingen, alltså oavsett... Och även kanske vara inkännande ifall du känner någon som är i den situationen. Att den kanske behöver prata om. Det är barnet som inte längre finns hos den. Ja. Och sen om barnet vill så tycker jag att de vuxna runt omkring barnet ska hjälpa till så att relationer kan få fortsätta. Man har ingenting att förlora på att behålla kontakten. Nej, och att allt får ju utgå från barnet. När bonusföräldrar försvinner ur deras liv. Får de chans att prata om sorg. de känslorna? Och det är mycket så men man ska gå, gå på saker och prata om att man är skilsmässor, barn och sådär. Men förstår vi att barnet har förlorat något även om en bonusförälder försvinner? Ja, just det. Där behöver nog många lära sig mer, tror jag. Mm. Om ni är plusföräldrar eller tycker att det här temat känns nära er så rekommenderar vi att ni lyssnar på ett avsnitt som kommer längre fram med Anna Numell. Och så får ni gärna skriva till oss. Just det. Ni kan maila på bonuspappan.plusmamman gmail.com eller så skickar ni meddelande via Instagram, samma där och Facebook. Där hittar ni oss också lätt. Och nu när vi ändå pratar om Instagram ska vi snabbt dra igenom lite frågor som vi har haft där den här veckan. Ja, vi försöker ta dem lite hastigt och lustigt håller jag på att säga. Men första frågan är inte alls lustig. Den är väldigt allvarlig. Den handlar nämligen om hur många barn som uppger att de har blivit utsatta för våld av en vuxen. Fysiskt eller psykiskt våld. Enligt en undersökning. Varför ställer vi frågan kan vi ju bara snabbt inflika. Jo, för att vi har gjort en intervju om FNs barnkonvention med en expert som heter Åsa Ekman. Precis, så missa inte det avsnittet. Och frågan vi ställde var, tror ni att färre än 30% har svarat att de har blivit utsatta för våld eller tror ni att det är fler än 40%? Och 62% svarade då rätt, det är fler än 40%. 38% trodde att det var färre än 30%. Men det är ju fruktansvärt att det nästan är varannan det är väldigt många och det är i Sverige som vi säger att vi är så duktiga på att ta hand om våra barn. Och vi får ju lära oss ännu mer sen om hur vi både följer men också inte följer FNs barnkonventionsstadkart. Ja, just i Sverige har skrivit på allt utom det tredje tillägget som handlar om att överklaga och så vidare. Men det kommer i ett annat avsnitt. Detta var en undersökning som var gjord bland tror jag högstadieelever och gymnasieelever. 5 mm, nästan mm. individer som hade svarat. Sen fråga två var ju den här ska män ha rätt till juridisk abort? Och då är det ju inte som du trodde först att man som man skulle kunna tvinga en kvinna att göra abort. Nej, det hade ju varit helt eh, absurt. Men eh, det skulle ju kunna vara någon som kom med ett sådant förslag också egentligen. Att båda måste vara överens om att man ska behålla barnet. Och då hade man ju förhoppningsvis, tycker jag, haft en hundraprocentig nej på, det, på den frågan. Men detta är alltså juridisk abort och det betyder att mannen innan kvinnan då har kommit in i vecka 18 som är även den gränsen för när kvinnan får göra bort utan mm. extra tillstånd mm. så ska han kunna helt avsäga sig faderskapet ungefär som en donator de som donerar spermier, de har ju ingen, inga skyldigheter och inga rättigheter när det gäller barnet som kommer från spermien. Och den här juridiska aborten skulle ju vara likadan. Just det, då skulle mannen inte behöva ta något ansvar, inget ekonomiskt ansvar men inte ha några rättigheter heller. Det är väldigt konstigt det också. Jo, och det är ju det som vi skulle kunna prata lite om. Vi kan först redovisa att det ändå blev... 30% som sa ja och 70% då, så en stor majoritet, två, två tredjedelar, som nej i vår lilla undersökning. Ja, jag tycker det är lite orättvist att en man skulle kunna bara avsäga sig ansvar för han är ju lika mycket med på, han vet väl också hur ett barn blir till liksom och sådär. Ja, och jag kan ju tycka också att det egentligen är en icke-fråga. Detta är ju ingenting som man normalt sett ska behöva reglera i lag. För som man ska man ta ett ansvar för när man skaffar barn. Och sen så kanske det kan finnas ett fall på miljonen där en man på något sätt känner sig lurad att en kvinna då skulle vilja bli med barn och lura en man att de ska ha oskyddat sex och då skulle hon bli gravid. Det var tydligen ett sånt fall i Danmark där någon man processade om detta men fick avslag då. Så man kan alltså säga att du verkar ju vara ett tydligt nej på den här frågan? Ja, jag tycker ju att män ska ta ansvar och jag tycker det blir konstigt eh, att man då ska reglera i lag att man får säga nej till någonting som sen kan bli ett barn. Jag tror att i Sverige att förslaget kom från Liberala ungdomsförbundet och de har tidigare Haft förslag om till exempel att det ska vara tillåtet med både incest och nekrofili. Det men ju gud, väldigt vilka är då? Luffarna. Alltså Luff, Liberala Ungdomsförbundet. Fanns Vil men vilka är de med? och vilka är det? Tidigare Folkpartiet, Liberalerna. Du kan säga att ungdomar som är med i Folkpartiet tycker att det ska vara tillåtet med incest? Jo, de har lagt ett sånt förslag. Är det sant? Och det är sant? även de som har lagt det här förslaget om juridiska bort i Sverige jag tror de är väldigt inspirerade av den här amerikanska liksom, mansrättsrörelsen. Men hur motiverar de det att incest skulle vara lagligt? Det är en helt annan fråga. Jag är inte jättepåläst men jag vet att de förslagen har funnits. Ska vi ha den på Instagram? Eh, ska incest vara lagligt eller inte? <laughs> ja, men Det är ju sådana bisarra. Det, det är ju som en, detta som jag också tycker att det är någon slags teoretiskt. Någon slags antifeminism där de vill liksom säga att å, å, vi män är så tillbaka tryckta och kvinnorna har all makt när det gäller barn och sånt. När det själva verkar till att titta på världen det är fortfarande män som styr överallt i, i företag och i politiken i nästan alla länder. Mm. Så att den, den här frågan tycker jag det är ganska mycket en icke-fråga och för mig är det ett tydligt nej till juridiska bort. Jag har ju en lika tydlig uppfattning om fråga tre som är ska vi ha allmän värnplikt i Sverige? Där fick vi svaren ja- 57 procent. Nej, 43 procent. Då anser jag ju att det är ungefär 50-50. Men det är ändå lite överslag på ja och du är ju en övertygad nej där. Ja, och jag har ju ändå då gjort militärtjänst som det heter eller lumpen. Och inte blir du man för det? <laughs> jag tror inte man blir man av att göra lumpen. Och jag är inte säker på att alla som har svarat inser vad det vad det innebär till exempel ekonomiskt för Sverige om vi skulle ha allmän värnplikt och vad vi skulle få minska på, på till exempel skolor och på pensioner och, och stöd till de som behöver pengar genom att vi ska ha allmän värnplikt som är helt meningslöst. Tycker jag då. Tycker du, men inte 57% andra. Och sen så kunde det ju varit en spännande fråga faktiskt och haft dagen efter. Ska den allmänna värnplikten innefatta både män och kvinnor? Mm. Jag tycker att det är bättre som det är nu. Att alla som vill göra militärtjänst kan ansöka, även kvinnor. Och så får de ju göra tester och se om de är tillräckligt då kompetenta och vad de kan få för plats i försvaret då. Och nästa fråga vet jag att du också är väldigt säker på ditt svar. Ja, just det. Är du svartsjuk? Och det har jag aldrig varit, så jag har svarat nej. Och det gjorde 56 procent. Medan jag svarade 44 procent. Och då blir det också en ganska så här 50-50. Att hälften är det och hälften är det inte. Men många sa ju nej. Men det roliga var att jag fick ju en del svar där de diskuterade lite med sig själva. Ja... Ja, någon annan kanske skulle anse att jag var svartsjuk, mm, mm. men jag tänker inte att jag är svartsjuk. Och, och då kan jag gå till mig själv och känna att jag skulle nu säga att nej, jag är inte svartsjuk. Sen kan man ju vara i en annan relation där partnern kanske inte gör en liten säker. Och då kan ju svartsjuka uppstå. Ja, just det. Så är jag då svartsjuk eller är jag inte svartsjuk? Är det situationen som gör mig svartsjuk eller är det jag som är svartsjuk? Är du mer som svartsjuk än mig? Alltså, jag... Jag skulle kunna säga att jag är mer svartsjuk än du för att du inte är det överhuvudtaget någonsin ever, ever alls. Men jag tycker inte att jag, det, jag skulle anses som svartsjuk för det. Du tycker in... du att jag är svartsjuk? Nej, du har ingen anledning för det är ingen som uppfattar mig jämfört med alla de här gubbarna som skickar hjärtan till dig på Facebook och så. Det är ju ingenting om var svartsjuk. De är fullkomligt desperat att skicka hjärtan till alla. Ja, och jag vet vilka de är. Men jag är inte svart <laughs> jag, jag, vet vet, jag, vet jag vet var de bor. Men jag är inte svart på riktigt. Nej. Nej men jag blir smickrad. Alltså, inte smickrad. Alltså, ifall någon vill ha det. <laughs> det är jättemånga som vill ha jag har, alltså jag har ju sålt in dig bra ifall jag skulle dö så skulle det finnas jättemånga kvinnor som vill ha dig för att jag säger att du är så himla bra är det, är det en plan du har haft för barnens skull att du ska komma in bonusmamma ja, nej nej Men jag, jag har sett till att du inte ska behöva vara ensam ifall jag inte längre finns ja, okay. Vad skönt. det är väl härligt Nästa fråga tycker jag var en väldigt bra fråga som alla svarade väldigt bra på den och det var ju, ska Maria åka till Stockholm på söndag? Och då var det 91% som sa ja och 9% som sa nej. hur nöjda <laughs> de var och varför de inte ville att jag skulle åka till Stockholm. De kanske inte var AIKare. Troligen inte. Det är ju därför jag vill åka till Stockholm. Jag blir så där bara, åh, på söndag så är det ju så att om de vinner så tar de ju guldet. Mm. Då vill jag ju vara där. Även om vi ska till Kalmar om en vecka. Ja, så det är lite så antiklimaxig anti uh, ish situation Det är en så win, win, win. Om det blir att de vinner så jag är jag ju där och mm. kan uh, fira. Och så får vi lite resa till Kalmar, det är nice. Mm. Och blir det oavgjort så blir det spännande, men inte superspännande i Kalmar. Då vet ni nice. som helst att guldet är relativt under the bag. Och förlorar dem så blir det ju riktigt spännande i Kalmar. Mm. Och det kan ju vara kul. Men jag hoppas att han tar guldet på söndag. Sista frågan Tack den Tack förresten alla som röstade på ja. Mm. Nog om fotboll. Vad är den sista frågan? Det, det är Särbo. Ja, varför inte? Eller? Nej, jag tror inte det. Och du röstade antar jag. Nej, jag tror inte det. Men om det hade varit, hade du kunnat leva Serbo med mig? Om det liksom hade blivit så att. Nej, nej. jag tror inte det. Så du har ju slut med mig då. Nej, jag tror inte det. Åh, <laughs> oh, rolig du är. Jag har ju provat att vara Serbo, men då har ju det varit lång distans, eller längre distans. Och jag tycker det här är mycket bättre. Ja, men jag jag tycker att närbo är bra. Det kan ju som du så säger. Du vill att jag flyttar bara en liten bit alltså. Jag precis flyttar inte grannen. Ja, det. De blev dessutom det här i, i... Det kan missuppfattas. Ja, nej men de fick ägg kastade på sitt fönster. Ja, ja. Igår. Av några djupar som inte förstod att... Halloween var i onsdags. Var i onsdags. Det var ganska taskigt. Mm. Jag var beredd. Jag hade godis, men de vågade inte ägga mina. Jag tror du var beredd och hade ägg och kasta tillbaka på dem. Det här var kul. Mm. De var öppnade och bara... Bam! Ja. Ägg rakt i nyllet ja. Det, det tar vi, vi nästa år. Jag säga, vi får Alla som förbredda. inte kommer på den rätta dagen som då är mm. sista oktober kommer att bli äggade på Västgötagatan. <laughs> Så har vi svaren där. Ja, varför inte? Nej, gjorde vi inte. Vi bara tramsade. 39 procent och nej, tror inte det? 61%. Jag det är 61 procent. Jag, jag tyckte det var... Men det var väl kanske om man fick välja. Alltså, ja. Om man fick välja att vara serbo eller uh, sambo... Och då finns det ju olika sorters CERBO. Särbo som är det av den anledningen att det funkar inte mm. att då som bonusfamiljer slås ihop. Eller bonusfamiljer mm. slås ihop. Och därför är man CERBO. Sen finns ju de som trivs mm. med att mm. bo själv men fortfarande vill ha en partner och därför på ett annat sätt väljer att vara CERBO. Så att de siffrorna kanske inte var helt oväntade ändå att 61% procent heller vill vara SAMBO. Nej, och sen beror det lite på tror jag kanske om man har barn eller inte. Mm. Ibland kan det ju vara så. Om man svår. har en partner lite. <laughs> ja just det. Vad vill du vara sambo mm. utan partner? Mm. Eller om man har flyttat från forna Jugoslavien. Serbo pratar. Åh. Oh. Åh. Oh. Alltså jag har slut liksom på jag saker jag kan säga när du mm. drar så fruktansvärt dåligt. Vi går vidare till en liten bonusfråga som du hade där man inte svarade ja eller nej. Som var, vilken person, levande eller död, skulle du vilja träffa? Det var väldigt kul. För att en del sa ju saker som, nej men Elvis var det väl någon som sa? Jaha. Madonna. Jesus. Elon Musk. Kända jag visste inte inom Musk var men... Han har ju Tesla bland annat han har flera företag, så han är liksom uppfinnare och entreprenör och sådär. Men många sa ju också mormor, farmor, morfar, farfar och någon som ville träffa sin pappa. Mm. och Palmes mördare var jag lite nyfiken på. Ja, det var så att du som svarade det. Det kan inte vara någon annan. Men även mormor. Men det här är spännande. Då vet du ju inte vem det var. Nej, det, det är det jag vill veta. Ja, så tänkte jag. Vad var det med de svarade? Det ja, det var ju var... den här Mary Wollstonecraft. Ja, feminist. Ja, och eh, filosof och eh, författare på 1700-talet i England var det väl? Det var ingen som svarade Einstein. Jag tänkte att någon skulle vilja träffat Einstein. Ja. En av de smartare ja. människorna och frågat lite frågor som... Ja. Någon som jag gärna skulle vilja träffa, och som jag också kommer att träffa om bara två veckor, är ju Kai Pollack. Just det. Han är ju min son, han skulle jag vilja träffa. Och det kommer du att göra. Och det kommer jag att göra. Det känns jättehärligt. Det ska Kanske... bli spännande våra nästa Tänker Jag får så här: blackout och inte kan säga någonting och bara står och inte säger någonting. Men då finns ju jag där. Jag kan ju prata sönder, även kännför ledare. Kanske. Nu är vi framme vid det här momentet när vi ska berätta vem som är gäst nästa vecka. Ja, vi har ju nämnt så många gäster i den här podden så att det är ju väldigt rörigt. Ni bara vet att ni måste lyssna på alla avsnitt som kommer, men i nästa avsnitt så kommer... En podd. En podd. Vi gästas av en podd. Nämligen familjebalanspodden i form av Ann-Katrin Noreliesson som finns i Hudiksvall och hon är ju NPF-coach. Mm. Så hon vet mycket om de här då neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna som ADHD, autism, tvångssyndrom, OCD och Asperger- och Tourette-syndrom. Och hennes egen erfarenhet av att ha barn med flera NPF-diagnoser gör ju att hon verkligen vet hur det är. Hon mm. Mm. sitter ju inte bara från någon slags akademisk så att utan hon vet... Hur det är i Och verkligheten. Och hon har ju även fått diagnosen ADHD själv. Det mm. så, blir nästa vecka. Ja, precis. Tills det så kan ni ju lyssna på familjebalanspodden. Finns där poddar finns. Mm. Och när ni är NOI inne på iTunes så ge oss gärna en tumme upp. Kan man ge tumme upp på iTunes? Nej, man kan ge stjärnor tror jag. 1 till fem i betyg. Ja, ge oss fem år. Ge oss inte ett år. Nej, vi tar gärna emot ett betyg. Ni väljer ju själva förstås. Nej, det gör ni inte. Ni ger oss fem år. Nu kommer alla ge oss ett år bara för att ingen tycker om att ta order. Det var därför jag sa välj ett betyg. Tycker ni om podden så ge ett bra betyg. Tycker ni om Martin så ge ett bra betyg. Tycker ni om mig så ge oss ett bra betyg. Och glöm inte att vi kommer att låta ut romanen innan vi visste allt om varandra av Anneli Högberg. Och den handlar om en bonusfamilj och en bonusmamma. Och glöm inte att ni inte bara kommer få den här boken utan alla tre böckerna som jag sa innan. Just det. Och glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Nu ska jag packa. Ja, just det du ska ut i Stockholm. Mm. Um, jag har gjort en liten lista som jag tänkte där med särskilt till hela att hon får med massa av vantar och handduk och filt och ett gosedjur och att ni kanske ska ha med lite Nu hör jag mat så dåligt. Så Vad, Vad är min halsduk